Коли Дунк вийшов зі слимакового намету, день здався йому похмурішим. Хмари на сході побільшали та почорнішали, на заході сідало сонце, кидаючи через дворище довгі тіні. Дунк побачив, що зброєносець віл оглядає громові ноги. «Де Яйк?» – запитав він. цей малий, звідки мені знати? Кудись побіг?» «Не витримав прощання з громом», – вирішив Дунк. «Мабуть, знову сидить у наметі з книжками». Але малий не знайшовся і там. Книжки лежали ошатним стосиком коло постелі Яйка, та самого хлопця не було і знаку. Дунк відчув, сталося щось недобре. Яйк не мав звички тікати кудись, без дозволу. За кілька кроків двоє сивих бувалих стражників пили ячмінне пиво коло смугастого шатра. «Так, ротив я їх, знаєш на чому. Одного разу мені досить». Бурмотів один. Коли сонце сходило, трава була ще зелена, а як заходило, він замовк, бо другий стражник пхнув його ліктем і тоді тільки помітив дунка. Чого вам, пане? Чи не бачили ви мого зброєносця? Його ще кличуть яйком. Чолов'яга почухав сиву щетину під одним вухом. Знаю такого. Волосся на голові менше, ніж у мене, а язик довший за трьох таких, як він сам. Інші хлопці трохи його повозюкали, але теє було минулої ночі, з тих пір не бачив, перепрошую, пана. Мабуть, налякався, мовив другий стражник. Дунк кинув на нього похмурий погляд. Якщо повернеться, скажіть йому, щоб чекав тут. Еге ж, пане, скажемо. Може, побіг дивитися двобої, та й годі. Дунк закрокував назад до поля. Проходячи повз стайні, він натрапив на пана Глендона Пала, який вичісував справну гніду кобилицю. «Чи не бачили ви яйка?» – запитав його дунк. «Пробігав тут нещодавно». Пан Глендон видобув з кишені морквину і згодував конятці. «Подобається моя нова кобила. Князь Костян прислав зброєносця з викупом, та я сказав, щоб лишив золото собі. Я сам на ній їздитиму». «Їхній вельможності це не сподобається». Їхня вельможність стверджували, що я не маю права малювати вогняну комету на своєму щиті. Вони сказали, що моїм знаком має бути калина з дуплом. І тепер їхня вельможність можуть згоря самі себе в дупло відчухати. Дунк не міг не посміхнутися. Він теж їв з того столу, давився тим самим гірким хлібом з рук ясного принца та пана Стефона Фосовея. Тому відчув приязнь до молодого норовливого лицаря. «Звідки мені знати? Може, і моя мати була Шльондра?» «Скільки ж ви виграли коней?» Пан Глендон здвигнув плечима. «Та я вже ліка втратив. Мортімер Гребеняк ще й досі мені коня винний. Сказав, що радше з'їсть, аніж дозволить якомусь хвоїдиному вилупкові на нього сісти. А броню побив келепом перш ніж віддати мені. Наробив у ній дірок. Та може, за метал ковалі щось дадуть. Він здавався радше засмученим, аніж розлюченим». Біля того заїзду, де я виріс, була стайня. Я там служив іще малим, коли тільки міг, виводив коней покататися, поки їхні власники, ну, відпочивали. Я завжди мав хист до коней. Румаки, тяглові, мисливські, бойові, я на всяких попоїздив, навіть на Дорнійському піщаному. Один старий навчив мене робити списи. Я гадав, от покажу, який я до всього вдатний, і мене визнають за сина свого батька. Але ж не визнали, навіть зараз, не хочуть визнати, та й годі. Дехто не визнає ніколи, відповів Дунк, хоч би як випнулися. Інші? Ну, не всі однакові, я стрічав і добрих людей. Він хвильку подумав. Після турніру ми з Яйком рушимо на північ. Служити зимосічі, битися за старків проти залізняків. Ви б могли і поїхати з нами? Пан Арлан завжди казав, що північ – то цілий окремий світ. «Там ніхто, мабуть, і не чув про Янку-Копійчанку та лиця дуплястої калини. Там ніхто з тебе не кепкуватиме. Тебе знатимуть за твоїм клинком і списом. Судитимуть так, як ти того вартий». Пан Глендон кинув на нього підозріливий погляд. «Навіщо мені воно? Чи ви кажете, що я маю втекти і заховатися?» «Та ні, я просто подумав, краще два мечі, ніж один. Шляхи вже не такі безпечні, як раніше». Воно то так, пробурчав хлопець, але батькові колись обіцяли місце у короле гвардії, я вимагатиму для себе те біле корзно, котрого він так і не вдяг. Ти його отримаєш з таким самим успіхом, як я, подумав дунк, ти народився від табірної дівки, а я виповз із покидьків блошиного подолу, таких, як ми, королі не шанують. Проте хлопцеві сувора правда навряд чи припала б до смаку. Тож натомість дунк мовив. «Гаразд, тоді й сили вашій правиці, пане!» Він відійшов лише кілька кроків, коли пан Глендон покликав у слід. «Пане Дунка, не зачекайте! Я... Мені не слід було грубіянити!» Матінка казала, не буває лицаря без шляхетного поводження. Хлопець, здавалося, ледве добирає слова. До мене після останнього герцю приходив князь Пик, запропонував служити Зорешпилеві. Сказав, що насувається така буря, якої Вестерос не бачив ціле покоління. Сказав, що потребує багато мечів та людей, які вміють їх тримати. Вірних людей, що вміють коритися наказом. Дунк ледве повірив почутому. Гормон Пик висловив своє презирство до заплотних лицарів ясніше нікуди. Спершу на дорозі, а тоді і на даху. А тут раптом така щедра пропозиція. «Пик, сильний та впливовий, вельможе», – мовив він обережно. «Але не надто вартий довіри, як на мене». «Егеш», – хлопець почервонів. «Він вимагав свою ціну. Він хотів взяти мене на службу, але наперед хотів, аби я…» Довів свою відданість. Він би влаштував так, щоб жереб випав мені проти його друга, Скрипаля, а я мав присягнутися, що програю. Дунк повірив хлопцеві. Мав би розлютитися, але чомусь лишився спокійним. Яка ж була ваша відповідь? Я відповів, що не зміг би програти Скрипалеві, навіть якби схотів, бо вже поскидав з коней далеко кращих за нього лицарів, і ще до кінця дня драконяче яйце буде моїм. Пал слабко всміхнувся. Та він, певно, чекав чогось іншого, бо обізвав мене дурним і сказав, що краще мені тепер ходити й озиратися. Скрипаль має багато друзів», – сказав він, «а я не маю жодного». Дунк поклав руку йому на плече і стиснув. «Ви маєте друга, пане, і матимете двох, щойно я знайду яйка». Хлопець глянув йому в очі і кивнув. «Добре знати, що справжні лицарі ще збереглися на цьому світі». Дунку перша, як слід, роздивився пана Томарда Гедля, поки шукав яйка у натовпі коло поля. Дебелий, широкий у плечах, з грудьми, як барило, зять пана маслоплава носив панцерну броню на каптані з вареної шкіри та багатий шолом з якоюсь лускатою і слинявою гемонською подобою на Маківці. Його кінь був на три долоні вищий за грома і трохи не на пуд важчий. Справжнє чудовисько, ще й закольчужене. Залізо на вершникові і на ньому самому так сповільнило коня, що він не міг навіть мчати повним чвалом. Та це не допомогло панові Кларенсу Карлтону. Останнього понесли з поля на ношах, а гедель тим часом зняв з голови свого дідька, щоб провітритися. Голова в нього була велика, широка і лиса. лепо облямовувала чорна борода, на що ці та шиї виблискували гидкі червоні чореки. Дунку пізнав його обличчя. Саме Гедль гарикнув на нього у опочивальні, коли він узяв до рук драконяче яйце, тим самим низьким грубим голосом, яким раніше розмовляв з князем Пиком. На нього накотили спогади, уривки почутих слів. Оці злидні, що ти нам тицяєш у очі, чи є хлопець справжнім сином свого батька? Лихий Булат, потрібен меч, старий молочар хоче, чи є хлопець справжнім сином свого батька? «Кажу тобі, кровокруг не марнує часу на сни. Чи є хлопець справжнім сином свого батька?» Дунк витріщився на глядацький поміст, питаючи себе, чи не міг Яйк якимось чином пролізти на своє законне місце серед найвельможніших панів. Проте Яйка ніде не побачив. Маслоплав та Фрей також зникли, хоча дружина маслоплава сиділа на своєму кріслі, знуджена і нетерпляча. «Чуда сія», – подумав Дунк. Маслоплавів замок, його ж весілля, молода дружина Фреєва дочка. Забава влаштована на їхню честь. То де ж вони всі поділися? Пан Утор Підлисток. загув Герольд. Сонце заховалося за Хмару і думковим обличчям пробігла тінь. Пан Теомор з дому булвер, старий бик, лицар чорнокрони. Поля ставайте честь, здобувайте. Старий бик виглядав страхітливо, укривав у червоному обладунку ще й з чорними бичачими рогами на шоломі. Але йому знадобилася поміч міцного зброєносця, аби вилізти на коня. Та із повороту голови під час їзди було ясно, що пан Майнард не збрехав про сліпе око. І все ж лицар отримав гарячі вітання натовпу, виїхавши на поле. Слимакові щастило з вітаннями менше, але він, певно, сам цього хотів. У першій сути ці удари списів лише ковзнули по щитах. У другій старий бик зламав списа на щиті пана Утора, а Слимак промазав. Те саме трапилося і третього разу, а на додачу пан Утор ще й захитався, наче зараз впаде. Перекидається, зрозумів Дунк, тягне час, аби до наступного разу підняти заклади. Роззирнувшись, він одразу ж помітив віла, який заклопотано ставив за хазяїна. Тут таки до нього дійшло, що він теж міг би поповнити власний гаман монетою другою в той самий спосіб. Дунк був дунк тупіший за замковий кут. Старий бик упав з коня аж у п'ятій сутиці. Його вибив з сідла на бік удар коронкою, яка зграбно з'їхала щитом і влучила лицареві просто у груди. Заплутавшись ногою у стремені, він сажнів зо двадцять волочився полем, поки його пахолки нарешті не впіймали коня. Затим винесли ноші, і переможеного знову потягли до маестра. Поки булвера виносили, впало кілька крапель дощу, від яких його вепенрок потемнів. Дунк спостерігав без жодних почуттів. Він думав про яйка. Що як мій таємний ворог наклав на нього руки? Таке цілком могло статися, але хлопчик ні в чому не винний. Якщо хтось і бажає мені зла, малий не повинен за це страждати.